Однак місько тебе побачить і виліпить таким, як є. Час нашого ближчого знайомства випадає на літо. А рік забувся. Певно знаю лише те, що наші діти були ще малими. Десь у неділю вибралися родинами. Лучики, бобинські, ми до зеленого ока. Ще за тодішнім, ще не розбудованим інститутом прикладного та декоративного мистецтва. Просто поніжитися під сонцем, потеревенити. Та щось взяли із собою підобідати. За тим чимось я й був відрячений на базар, що й дещо припізнився. Приходжу на умовлене місце пізніше. Дорослі літнують, а от дітей не видно. Де діти? Сміються. Приїхав якийсь дядько машиною і забрав їх покататися. Що за дядько? Як ви дозволили? Коли ж сигналить, гуркоча машина, їдуть ген за гайка, тоді ще він зберігся. Їдуть із криками та реготом. І не тільки наші діти напаковано по зав'язку, а зав'язків машини наче й немає. То було щось на зразок старого джипа чи бобика, тільки без верхнього брезента, побита та пошарпана, але машина їде справно, навіть хвацько, без нашого таборчика різко гальмує. Кого ще покатати? Може, мам, бо батьків не хочу брати. То був Емануїл місько. І своєю унікальною, навіть на ті часи, власною машиною. Саме вона вихлюпнула стільки радості дітям, що вони вже й висівши, продовжували реготатися, викрикувати, підстрибувати. Слово честі, заправилося й мені покататися на тому куметному сміховозі. Невдовзі той здійснилося, і машина завезла мене на вулицю із страшливою назвою імені головного кагебіста де під номером 24 містилася одна із найпривабливіших скульптурних майстерень Двова. Найпривабливіших не своєю імпозантністю, де там перед ремонтом, то були задріпані приміщення для міська і для правтів амбітських скульпторів, вигнанців із польських країв, скованих життям і владою. Але тут завжди були тобі раді, зустрічали привітно, коли нагальна робота, то просили перечекати». Та однак майже відразу витворювалася атмосфера довірлива і необтяжна, легка й приязна. Адже це майстерня, де втіха до тепів веселих, де смутку і лінощів нема, де доля наливає келих, а глина міситься сама. У цій майстерні перегустювали щонайменше кілька десятків письменників, як львівських, так і гостей. І то заходили туди, хто з чим і без чого, а виходили, вселечаючи там свою. Глиняну подобу, бо ж Емінуїн належить до митців із загостреним психологічним зором. Тому вміє буквально за короткий мент зловити визначальні риси твого характеру, навіть такі, з якими ти не спішив би відкриватися. А спершу начерк, спершу шарж, а там і пропозиція. Маєш час, посидиш в годинку. Хоч як то криєшся, козаче, ховаєш це нутро своє, однак місько тебе побачить і виліпить таки, як є. Я був свідком творення принаймні кількох далих скульптурованих портретів, починаючи від Петра Козланюка чи Володимира Гжицького до нашої гості десантки Максимович, яка прибула тоді з Йогославією одержувати відзнаку дипломанта премії імені Івана Франка. З часом випадало позувати імені. Замін я мав читати вірші свої Євгена Плужника, Дмитра Пальківського і часу на. Портретування було витрачено не так уже й багато, бо в мене залишався ще якийсь запас відшів. А портрет було пізніше оцінено як вдалий. Він репродукував, побував і на кількох виставках, під час однієї з них і загубився. Хоч міської і обіцяє віднайти його до виставки, присвяченої саме наступній даті, але ще кількох слів про машину, щоб покінчити з нею. Вона таки відбігала свої і по Львову, і по області. Десь буксувала з моста, перекидалася в кювет, билася і знову поновлювалася, аж поки геть не зносилася і сам господар не розжився на придбання нової, відповідно до своєї зрослої популярності та нових чинів і рангів. І все ж ще пропануючу мастерні атмосферу творення. Мені здається, вона відповідає перекроєній на практичний шквалт на станові Аристотеля яка у довільному трактуванні звучатиме приблизно так. Людей треба навчати малюванню співів, грі на музичних інструментах, також навчати цінувати красу людського тіла, опікувати ті твори мистецтва, котрі виражають моральні імперативи. Але все це для власної втіхи, щоб тішитися критично, але не настільки вміло, щоб виступати перед публікою. Бо жодна вільна людина... Не співатиме чи гратиме, коли вона не захмелена. За плату працюють раби і найманці. Майстерні Еммануїла Миська творилося так, наче не за чаркою і не лишень для себе, хоча замовні роботи виконувалися також з доброю, наснагою і весело. Що поробиш? Ми недавні багатії, але підстав для смутку від того не бачимо. Тож завжди, майже після творчого сеансу, знаходилася і чарка, іноді трапилася й перед тим, як у випадку з Петром Козленюком. «Ти собі ліпи, а пляшку постав поруч зі мною. Дві чи скільки там годин просидіти тверезим я не збираюся». Однак у вивершеному портреті Вуйка Козленюка слідів випитої для настрою чашки чарки не проглядалося. На перший план проступала сувора непоступливість вибраними ще в молодості принципами. Небажання підкорятися волі можновладців, які не хотіли бачити України навіть комуністичною, а довголітньому підпільникові, голові письменницької організації, саме те пекло. Тогочасні майстерні були не просто творчими лабораторіями, вони були своєрідними клубами, де сходилися побратими та друзі, де обговорювалися проблеми від лих і приморозків, вироблялися певна стратегія поведінки. Намечалися мистецькі плани. Такі були майстерні Теодозії Бриш чи Володимира Патика, Якова Чайки та Івана Самотоса. Зрештою, список можна було б легко продовжити. Еммануїл Месько на дозі очолив спілку львівських художників, пізніше став редактором Академії мистецтв. Тож, попри все, інтереси видозмінювалися, завдань більшало, творчого часу меншало. Проте в й далі панував невимушений дух, Лише до творчих проблем добавлялися організація, комусь вибивалася квартира, комусь творче відрядження у прибалтику чи седнів, комусь творча майстерня. І як то можна певніше зробити, до кого звернутися, кого залучити, в чому могли допомогти письменники, в чому преса? Не можна не відзначити, що саме завдяки Мануїлу Міську, Якову Чайці, Йосипу Садовському, Івану Самотосу ще декому практично всі львівські художники були забезпечені житлом, непоганими творчими майстернями. Була навіть вироблена тенденція спільно з архітекторами та місцевою владою споруджувати нові будинки із спеціально спроєктованими творчими майстернями як-от по вулицях імені родини Крушельницьких, Карпатській, Тернопільській і ще деяких. Тож нині демократичній владі варто повчитися давньому досвіду, варто розвинути політику справжньої опіки над мистецтвом, над літературою, без чого всі наші домагання духовного, а разом із тим і господарського піднесення, будуть марними. Здається, то було десь 10 років тому, Боже, до шістдесятиліття Еммануїла Мейська людські письменники вирішили привітати ювеліра. Склали віршоване послання, хоча потім перевирішили. Зійшлися на потребі висловитися кожному окремо, по сторінці і надрукувати те в тодішньому жовтні, що й було зроблено. Але був готовий і вірш, там були такі рядки. Щоб владу ти тримав міцніш, Щоб мав на те підстави досить, Весь запальний мистецький кіш, Цю булаву тобі підносить От вічно слава в булаві та свідчать нам усі епохи, що треба мати в голові. А ти, здається, маєш трохи? Отож, правуй, твори, живи, із кафедральною сім'єю тримайся міцно, булави, а ми готові йти за нею. Тоді ж була відкрита у Львівській картинній галереї персональна виставка, видано каталог під промовистою назвою Мої друзі, скульптурні поети. Портрети письменників, митців, науковців, рисунки з шаржі. Назву ще кілька для продовжування наміченого списку. Письменників і іменничука Гончара, драча Павличка з художників Сороктея, Кецала, музики, Севери, Дзиндри, акторів Берлинського, Максимомчука, вчених Юхновського, Лем ще багатьох і багатьох. Маю право причисляти і себе до кола друзів митця, адже на вистеці демонструвалися і мій портрет поряд із зробленими в часи шаржами та рисунками. Мистецтвознавці і численні відвідувачі відзначали своєрідність мистецької палітри ім'яноїла Міська, гру контрастних зіставлень, тонку нюансировку лінії, напруженість фактури, ліпки, віртуозність пластики – все це, та ще й не тільки це, допомагало митцю витворювати психологічний портрет того чи іншого шаржованого, відчувати внутрішній пульс його життя, суть характеру, його духовні цінності. Не такими частими стали вечори у міській майстерні останніх часів, ректорство, головування у фонді культури, участь у різних комісіях та проектах, Безліч інших навантажень, до того ж несподівана хвороба операцій, але час дорожчих гостей чи у знаменні дні готується і бодай трохи пішніший стіл. Вариться фірмова страва, я не годин її відтворити, хоча це проста картопля в мундирах, тільки що варена в цілій пачці солі, якимось дивом не пересолена. Звичайно ж, до ювілею міця готується нова, ширша виставка народного художника лауреата Шевченківської премії. Знову буде багато шанувальників, друзів, гостей, як і на недавній, лютий 1999 року, виставці «Львів сміється», де були представлені шаржі та карикатури Маріона Ілку, Володимира Патика та Еммануїла Миська. Вона мала надзвичайний успіх, Хай там що із нашими негараздами, нашою затяжною кризою, а ми не втратили здатності сміятися. Тож мені і хочеться закінчити ці нотатки, написаної на предизаційному вечорі епіграмою, адресованою Ілку міську патику, присвячується окремій чотири вірш. Опустився крук на гілку, слухай ілку, кидай спілку, йдем до мілка пить горілку. Ілку ладить теплу грілку. «Нєм тудом, – говорить Ілку, – ми з Мілком маємо спілку. Та й до того, – каже Ілку, – я п'ю пліску, не горілку». те саме на претензанційному столі в той вечір якраз і була добра горілка. Мануїв Петрович дозволив собі невеликий келишок. «Хай там та хвороба вдавиться зі зоті».